Piuttosto Elisa a questo punto sentiamo cosa ci fa scoprire questo inventore, viaggiatore e suggeritore di mete molto importanti a proposito dei social, a te la parola e poi ascoltiamo Sì assolutamente, intanto ci gustiamo un po' una parte di intervista insieme a Alessandro Caponi, poi subito dopo Romerto Baggi e dei due appunto, ideatori di questo grande social game, ascoltiamo intanto le parole di Alessandro Caponi Allora, all'inizio poi Story era un sito per raccontare le proprie esperienze di viaggio e eh, trasformare queste esperienze di viaggio in guide personalizzate. Eh, però cosa è successo? È successo che eh, da una parte era impossibile fare guide finché non avessimo avuto una quantità di contenuti enorme. Dall'altra, il problema è che i contenuti erano tipici contenuti da blogger che da un certo punto di vista sono interessantissimi perché sono d'ispirazione per viaggiare, ma non sono contenuti adatti a una guida. Per non cioè non sono contenuti, come posso dire, tecnici, quindi che dicono orari, chiusure e eh, orari di chiusura e apertura dei negozi o dei dei musei e, e quindi alla fine non avevamo né materiale per fare le guide né eh, né effettivamente dei contenuti per fare le guide e quindi abbiamo deciso di cambiare strada fondamentalmente che ci siamo resi conto che non non era semplice riuscire a produrre questo tipo di contenuti. Invece il nuovo poi story su su cosa si basa? Cioè, noi eh, prima di tutto siamo partiti dalla creatività, cioè ci piace ci piacerebbe comunque riuscire a coinvolgere eh, gli utenti di internet cercando di farli partecipare appunto a queste sfide per farli sfoderare la loro creatività, questo è quello che cerchiamo di fare. E la sfida è nata perché avete sentito l'esigenza o comunque la voglia di colmare un vuoto che sentivate all'interno del mondo tecnologico? Sì, eh, in realtà perché questo tipo di sfide già sui social network si fa, è già è presente. Però ci siamo resi conto che eh, spesso i contenuti, posso dire erano poco creativi e soprattutto si perdevano tra selfie e eh, gattini e animalini di vario genere. Siete riusciti in qualche modo a convogliare qualcosa di creativo e allo stesso tempo un modo in più per avvicinare le persone di tutto il mondo ai propri interessi, quindi però legati sempre al viaggio, un modo nuovo di concepire il viaggio. Sì, infatti a questo proposito noi abbiamo proposto un contenuto anche diverso. Diciamo abbiamo alzato un po' l'asticella rispetto al tipico contenuto web, eh, più che altro al tipo di contenuto social. E quello che chiedi che fondamentalmente chiediamo di pubblicare sul nostro sito per partecipare alle nostre sfide è un contenuto che è fatto da una foto, ma anche da un testo creativo, un testo che può essere un racconto, può essere una la sensazione che uno ha provato, il profumo che uno ha sentito.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 Mm-hmm. <laughs> è stata la sfida più grande quando avete messo in piedi questo progetto eh La sfida più grande secondo me è stato riuscire a trovare un meccanismo per cui la gente si divertisse a partecipare E nello stesso tempo producesse valore per i luoghi che racconta Perché poi il problema fondamentale è questo Cioè noi vorremmo creare una squadra di persone che non sono semplicemente dei viaggiatori Ma sono anche degli autori, dei, dei, dei cantastorie, delle, delle persone che riescono a raccontarci le emozioni che incontrano nei luoghi E raccontarle in modo tale da ispirare le altre persone che viaggiano sui su internet e quindi vogliono informarsi, vogliono trovare luoghi interessanti da visitare, quindi la sfida è stata eh, progettare un sistema che rendesse la vita facile a chi vuole raccontare le proprie emozioni e che allo stesso tempo riuscisse a produrre dei contenuti di valore, che è quello che pensiamo di essere riusciti a fare nel nostro piccolo, nel, nel breve tempo da cui siamo partiti insomma promissemmi di capire che dal sito si possano intravedere dei livelli diversi, cioè un livello dell'utente che sfrutta la propria pagina per raccontare le proprie esperienze di viaggio, ma anche un livello dove gli stessi le stesse attività o comunque le enti la regione in base a proposte turistiche, può eh, sfruttare al meglio queste questa pubblicità per poter poi appunto avvicinare più utenti possibile. Quello che proponiamo e uh, fondamentalmente qui si occupa di promozione e valorizzazione del territorio, quindi che può essere appunto un ente, ma può essere anche un un gruppo di uh, professionisti del turismo, quindi una serie di albergatori, di negozianti, perché no? E di organizzare appunto uh, sfide ehm um, per coinvolgere utenti nel raccontare seppur in maniera breve le proprie esperienze di viaggio nei posti ovviamente di interesse. Se volete lasciare qualche contatto in modo da da avere non solo il vostro nome e cognome, ma anche ovviamente il sito che ricorda www.poi-story.it. Io sono Alessandro e come hai già detto il sito è poi-story.it. La mia mail è ale@poi-story.it. Tutto semplice. Io sono Roberto e Robert questo ali.it scriveteci, veniteci a trovare e scoprite le sfide che abbiamo in mente di fare da qui ai prossimi 2 mesi e vi anticipiamo che ci saranno due sfide legate al evento di social trekking che viene a Bologna il 1 febbraio. Perfetto, vi ringrazio, siete gentilissimi.